6. fejezet. A magányos ház. A tüzet hamar eloltották. Eleinte nem is vették észre Mercedes eltűnését, csak jóval később jutott eszébe Donkádicának, hogy a lányát nem látta egész este. Alig hihető, hogy ilyen lármában elaludhatott, mondta Ramonnak, aki elkísérte a lány szobája kiszöbélyét. Eppen kopogni akart, amikor egy kimerült peó jelent meg a folyosón. Megállapítottuk, hogy a csónakházat felgyújtották, Újságolta, és nem valami véletlen tűzesetről van szó. Az épület padlásán benzin volt. Mintha csak azért gyújtották volna fel az ócska épületet, hogy más valamiről eltereljék a figyelmet. Hibázott rá a fiatal ember az igazságra. Ramon szavaiból annyi nyugtalanság áradt, hogy a Hacienda ura elsápadt. Rossz sejtermektől gyötörve nyitott be Mercedes szobájába. A szobában furcsa édeskész szak terjengett. – Kloroform – mondta Ramon megdöbbenve. – Most már nem is keresték a lányt a Haciendán. Tudták, hogy Mercedes-t elrabolták, és azt is tudták, hogy ki a rabló. Don Káricál összegyűjtötte az udvaron az embereit, hamarosan kiderült, hogy többen is láttak egy pokrózba csavart nőt, akit két peon vitt. Persze senki sem állta az útjukat abban a hiszemben, hogy ájult nőt visznek. A váratlan füstől az asszonyok megriadtak, és csak a bátrabbak mertek részt venni az oltásban. – Nyergeljetek! – adta ki a parancsot a Hacienda ura. – Hozzatok fegyvereket is, mert esetleg megosztromoljuk Don Herrad a peónok többsége már lovon ült, amikor egy öregebben ember lépett Don Ramonhoz. – Ha herradúrát akarják elfogni, akkor ne csak a Hassiendáját keressék fel. – hanem Van egy háza a hegyekben is, az ördög szakadék mellett. Sok gonosz mesét hallottam már arról a helyről. Mégis azt mondom, oda is el kellene menni, mert hát, ha ott rejtőzködik. – Köszönöm a tanácsot, öreg! – mondta Ramon, és a kengyelbe tette a lábát. Megfogadom a tanácsodat, és felkeresem a házat az ördög szakadék mellett. Egyedül, szenor. Ramon bólintott. Úgy van, ha reggelig nem jönnék vissza, ostromoljátok meg a házat. Mielőtt bárki is megakadályozhatta volna, Ramon megsarkantyúzta a lovát, és kivágtatott a Hassienda kapuján. Az öreg peón fejcsóválva nézett a lovas után, aztán Donkári fordult. – Nem lesz ennek jó vége, uram! Egyedül indult el abba az elátkozott házba. A hessienda ura megrántotta a lovas abláját. – Elátkozott ház! Honnan veszed ezt az elnevezést? – Így hallottam, uram! – válaszolta az öreg. – A környéken csak így emlegetik a magányos házat a hegyekbe. Az ördög lakik ott. Don Káricál rövid gondolkodás után két részre osztotta az embereit. Az egyik rész a tó megkerülésével Herradúra hecén felé tartott, míg a másik rész a hegyekben vezető úton tűnt el. A szakadék közelében épült ház terjedelmes kert közepén sötét lett furcsa tornyaival és hatalmas kapujával. A kertet magas kőfal övezte, melyet részben a természetes sziklák helyettesítettek. Igazi sziklakert volt. A fák és a bokrok a kövek között nőttek, és az út lépcsőzetesen teraszok között vezetett a házhoz. A lovasok már a kert bejáratánál leszálltak lovaikról, a kerti úton csak gyalogosan lehetett felmenni a házig. Magas és sötét ciprusok álltak őrt az épület előtt. Mercedes megpróbált ellenkezni, de két ember egyszerűen megragadta és felvitte a meredek úton. Herradóra megzörgette a vasajtót, és kis idő múlva a hatalmas kapu feltárult. Mercedes terjedelmes halt látott maga előtt, amelyből két lépcső vezetett az emeletre. A lépcsők karfái elvesztek a homályban. A szándékosan letompitott világítást két bronz szolgáltatta. Amikor beléptek, a kertből behatoló légáramlat megrezgette a kandelláberekben lobogó lángokat. A padló simára csiszolt kövekből állt, amelyek vörösen csillogtak meg a misztikus fényben. Szemben az ajtóval hatalmas és félelmetes bálvány trónolt. A szobor a tollas kígyót ábrázolta, és lényegesen nagyobb volt, mint a Haciendán lévő másik. – Itt kezdődik az én igazi birodalmam! – mondta Herradúra büszkén, és kezét nyújtotta a lánynak. Valahonnan megszólalt egy dob, különös, félelmetes dübörgéssel. Az indiánok közül négyen lerakták válkendőjüket, és mélyen meghajoltak a bálvány előtt, majd a zene ritmusára táncolni kezdtek. A régi mexikói vallásos táncot járták, amelyet valamikor az asztékok és a maják honosítottak meg. A táncolók félelmetesen kígyóztak a gyertyák és a kandelláberek fényében. A dob ritmusa egyre vadabbá vált, és egyre gyorsabb lett, az indiánok mozgása is gyorsult. Herradúra látható örömmel nézte az embereit, míg a többiek a tenyerükkel ütötték a ritmust. Félelmetes és visszataszító kép volt. A táncolókról már szakadt a veríték, de nem tágítottak, mintha csak valami titokzatos erő tartotta volna őket a hatalmában. Egyre vadabbul ugráltak a bálvány körül. Herradúra felemelte a karját. – A dárda táncot! – mondta. A táncosok most a dárdavetést utánozták, de olyan élethűen, mint a csak ugyan fegyver lett volna a kezükben. A dob tovább dübörgött, és az indiánok halk, zümmögő kórusba kezdtek. Olyanok voltak, mint a megszállottak. Az ének egyre erősödött, majd újra halkulni kezdett. Az egyik táncos lerögyött, kis idő múlva a többiek is követték a példáját. A dob hirtelen elhallgatott. Herradúra felment a bálványhoz vezető lépcsőn, és a szobor lábai mellől egy láncot vett fel, melyen kvetszálkoatl kicsinyített, szimbolikus mása függött. Egy ezüst kígyó. Fogadd el a tollas kígyó ajándékát, mondta, és a láncot a lány felé nyújtotta. Mercedes megindult a bálvány felé, és felment a lépcsőn. A férfi szeme felragyogott. Ennyi engedékenységre nem számított. A lány nyakára akarta tenni a láncot, de Mercedes ebben a pillanatban kitépte a férfi kezéből a láncot, és messzire hajtotta. Tartsd meg a gyalázatos ajándékodat! – kiáltotta. Herradúra ijesztően elsápat, szeme két ferdesávvá húzódott össze. – Balant! – mondta. – Megsértetted az Istent! – Isten? – ismételte a lány gúnyosan. – Én csak indiánokat látok itt, magát és ezt a bálványt. Ki lenne itt az Isten? Talán maga? – Ne folytasd! – mondta a férfi rekedten. A feleségem mi akartalak tenni, de most már erről szó sem lehet. Kínos halállal kell meghalnod, hogy kiengeszteld a régi Mexikó isteneit. Ragadjátok meg, emberek! – Megálljatok! – hangzott a kapu felől. A váratlan légvonattól a kandelláberek és a gyertyák fénye nagyot lobban. A küszöbön egy magas termetű férfi állt, kezében revolverek csillogtak. Ramon! sikoltotta a lány. Ide hozzám, Mercedes, mondta a férfi. Aki megmozdul, golyót kap. Az első golyót neked szántam, dicső tollas kígyó. Ha megmozdulsz, rögtön megtudjuk, hogy valóban olyan sérthetetlen vagy, -e, mint amilyennek mondod magad. Két indien oldalról akarta megközelíteni a fiatalembert, de az egyik revolvercső visszatartotta őket. – Vissza! – A kör ismét tágult, Mercedes lerohant a lépcsőn, és a következő pillanatban már Ramon oldalán állott. – Kik állt a kört a kapunál? – kérdezte Herrad úr a reketten a dütön. – Ne szidd őket, mondta a fiatalember gúnyosan. – Ők nem tehetnek semmit. Kint fekszenek a kertben, és nem mozdulnak. Soha többé nem fognak megmozdulni. Induljon, Mercedes, a lovam a kapu előtt van. És maga? Én is jövök, te most menjen. Mercedes eltűnt a sötétben. Herradúra úgy felhördült, mintha megszúrták volna. Nugalomtól, lass kígyó, szólt Áramon. A fegyveremben a halál lakik, és a dicső mexikói isteneket sem respektálja. Ha megmozdulsz, lövök. Mindenki nyugodtan álljon. Nyugodtan, ha mondom... Két lövésdőrrent el, és két indián kezében kialudt a gyertya. A mesterű lövésekre megdermett az egész terem, csak egy-egy remegő kézben reszketett meg a gyertya. De nem mindenki félt. A többség csak azt a pillanatot várta, hogy a fiatal emberre magát. Ramon hirtelen hátraúzott, és keményebb bevágta a kaput maga után.